But there's not enough I'm Iraqi Muslim, Nigerian Muslim, no, now I have to be, I have to be Sufi. I can stop. I can stop. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. حزالة البغي صالت فأين عهد الحواس <تزالة> ناسوا بأنا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم فالخول <تزالة> الصواري الفيت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 من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه لا يوم الدين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu Subhanehu Wa Ta'ala Donosimo salavati selam na Allahog poslanika, Allahog uminenika, Muhammeda, aleyhi salatu wa salam Njegovu porod sučasni ashabi se onih koji slijedi na putu istine do Sudnjega dana Braći moje draga Ja sam zamuljeno od strane braći da večeras Se ovdje kratko obratimo nakon ovog iftara Nama je, ako Bog da dug put, valja se vraćati u Sarajevo Tako ako Bog da nećemo plaho dužiti Prije nego počnem govoriti o temi za koju ja smatram da je Potrebno da se govori o tome, iako to nikako ne isključuje Da postoje neke druge teme koji su možda i bitnije Želim da napomenem sebe i vas, braćo moje draga Da smo ušli u zadnju trećinu mjeseca Ramazana Zadnja trećina mjeseca Ramazana se odlikuje odlikom A to je da je u njoj noć leletul Qadar Zamislite braćo moja draga Kada bi nekome od nas neko ponudio ponudu i kazao Treba da radiš deset dana A za ti deset dana nagradu ćeš primati penziju 83 godine Svi bi mi to prihvatili, ne bi razmišljali ni jednog momenta, čak kada bi nam rekli 10 dana nikako da ne spavaš. Mi bi postavljali krese pod oči da 10 dana ne zaspimo, zašto? 10 dana radi 83 godine noge uz dovar. E braćo moja draga, Allah te barek taala kaže u Kur'anu lejletul qadr khairu min 1000 shahr. Noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci Nije rekao uzvišnji Allah Noć kadera je kao hiljadu mjeseci Već noć kadera je bolja Koliko bolja Allah zna Bolja od hiljadu mjeseci Kažu islamski učenjaci Komentarši učuvaju ovaj Kur'anski ajet Ibadet u noći kadera je bolji od Ibadeta U hiljadu mjeseci A to je 83 godine ljudskog života U kojima nema te noći Zato nemoj da se igramo Postavite sebi pitanje koliko je od prošlog ramazana do ovog ramazana ljudi koji ste poznavali iz naših okruženja preselilo. Otišli su, nemaji. Oni bi dali čitav planet, čitavu zemlju da sada su s nama ovdje i da mogu ovih 10 dana provesti u Ibadetu. Ali neći, ne mogu. Nama niko ne garantuje da ćemo u godine godini ovako sjediti, I dočekivati ovu zadnju trećinu Zato, Bog vam dao svako dobro <coughs> Organizujte sebe, svoje porodice Ustajte na noćni namaz Klanjajte taraveh namaz Učite Kur'an Tri su osnovna dijela koja se mogu učiniti u ovim noćima Iako može se raditi svaki hajr Krijam, stojanje Kaže Allah, Poslanik Ko provede noć kadera stojajući u namazu Nije aškujući pod nećim prozorom, već u krijamu Klanjajući, vjerujući u Allaha, na dojice njegovoj nagradi Kaže, bićemo ćemo prošteni grijesi Znači, prijam, stajanje Učenje Kurana, Selef, prvi generacije su Kada bi nastupio Ramazan, ostavljali bi šarijetske znanosti drugi Imam Malik, poznati učenjak Medine Veliki Muhaddif Kada bi nastupio Ramazan, on bi zatvorio hadijske knjige Ostavio bi i po strane i posvijetio bi se učenju Kur'ana Znači, Ramazan je općenito mjesec Kur'ana A pogotovo zadnja trećina I treća stvar, Dova Dova, braćo moja draga, je jača od atomskog naoružanja Najjače oružje koje posjeduju muslimani A tako zapostavljeno Muslimani nažalost ne znaju dovu ovu uputit gospodaru. Kako da su oni ispunili uvjete da ta dova bude primljena? Jer da bi dova bila primljena, treba ispuniti uvjete da je čist stomak od harama. Popije čovjek čist jednu viskija i onda se pokaje i za 3 dana hoće da se njegova dova primaju, a još onega DNK pokazuje viski. Nema to, čekaj dok se malo to pročisti. Će treba očistiti svoju hranu Doba, braću, mga draga, kaže Aisha radi Allahu ta'lana ta u vjerodosnom hadisu Allahu poslinića, kada bi znala kada je noć Lila Tur-Qadr, šta da govorim? Kaže, reci, Allahumma inneke a'fuvun, tuhibbul a'fa, fa'afu fa anni O Allahu, o gospodaru, ti, ona, ti si onaj koji oprašta i voliš oprašati, oprašati za to meni oprosti Zato, braću, mga draga, ove noći iskoristite u dovi Dova nije ništa komplikovano, samo se podignu ruke i traži se ono što treba. Nažalost, pošnjaci to ne znaju. Tako kad dođu Nahadž, tamo gdje je najsvetije mjesto na planeti, oko Keabije kada hodaju, oni ne znaju podići ruke reći gospodaru, daj mi da budem zdrav, gospodaru, daj mi to, daj mi to, već on kaže nekom Arapu tamo, hajde ti hodi ispred nas i uči ti neku dovu na Arapsku, mi ćemo za to ponavljati. Šta li će ona učiti? To sam Allah zna. A kako će ovi za njim ponavljati? To je sene. On im uči tamo muhli Učini nas gospodar, da budemo iskreni muhli sine Ovi slabo čuju, kako kad didovi samo idu na hađeve Mjesto muhlisine sine kažu mujin sine ko gospodaru, mjesto ovaj viće gospodar, učini nas iskrenim Oni viću gospodaru, učini da budemo mujni sinovi Jesko, podigni ruke, kratko jasno, gospodaru Bolestan sam, da daj se izliječim Tako Znači jednostavno Da ne govorimo o tome Kako smo zakazali U pogledu dove prema ummetu Naša vraća u Afganistanu Naša vraća u Palestini Naša vraća u Čečini Naša vraća u Iraku Ako neko sumlja da njegova Dova ili Dova općenito ne može pomoć taj treba da ode u Mekteb iz da uči Islam Dok su muslimani vjerovali u Dovu u njih je samo bilo direktan kontakt sa Allahom i šta god im treba to se rješavalo Kad je Abu Alaa al-Hadra mi došao do kraja mora do Čafire, dotli nema dalje Kaže gospodaru, ti znaš da ja samo želim da pređem preko mora Zato što da vidim ali još tamo iđe kakvi neprijatelja Pa je prešao sa svojom konjanicom preko mora Da je noge nisu propadale u vodu I to nisu nikakve crvenkapice, to nisu štrunfovi To nisu nikakve bajke, već su to događaje koji se da sigurno desili Do ovom, preko mora vojska prešla Danas mi ih dobijemo Ali ništa Zato što su nam puni stomaci harama Zato što nismo ubijeđeni da ta dova može riješiti Allah te tebara ala normalno dova Onaj kak se zove? Da se mogu riješiti problemi Zato kaže nemojte zaboraviti na braću muslimane Nemojte zaboraviti na svoje komšije Na svoju rodbinu, na svoju djecu Na svoje umrli Boži poslanik alaihi sallatu wasallam kaži. Čovjek kada umre prestaju mu djela, gotovo. Bašta u kojoj sti si joj, gotova. Osim u tri slučaja, jedan od taj tri slučaja jeste dobro i čestito djete koji će dobiti za roditelja. Ona sve nešto, moral i kako u kešu tamo nekom i plati, nekon to završi i završi na stvar. Ni ti imaš ti štete, imaš koristi što si platio, to je onaj što je uzao. A dova proučiš dovo i kažeš, Gospodaru, smiluj se mom babi, Oprosti mu grijehe, povećaj mu deređe Imate predaju, FR. Neki to pripisuju Božjim poslaniku, ali inšala ispravno to nisu riječi Božjeg poslanika Da će se reći čovjeku na Ahiretu, da će mu se povećati deređe A kaže, Gospodar šta je sad ovo, što se deređe poveća, ja sam mu radio dijela iz stole. Kaže Zbog istikvara tvojeg djeteta tebi podižu ti se dređe na ahiretu Zato nemojte zaboraviti svoje roditelje Ako su mrtvi, ako su živi opet I nemojte zaboraviti da i Allah nagradi Da i Allah učvrsti, da i Allah izliječi Da ih pomogni, i tako To je, braću moja draga, nešto Vezano za ovu noć Leletul Qadr Ispravno mišljenje, kao što kaže Imam Nebevi i mnogi drugi istraživači mezheba Da noć Leletul Qadr nije 27. noć Unasti Bošnjo 361 dan šljoka I on konta jednu noć odi u džamiju I eto ga odi u dženet Eh, da se tako u dženet ide, habibi To bi bio dženet najvećinija stvar, nemere Ne može tako Ne može tako Imate Hadise vjerodostojne Da je Boži poslanik rekao da je noć leda Kada je 21. noć? Da je 23. Da je 25. Da je 27. Da je 27. I da je 29. Zašto dat prednost 27. na 25. Ili na 23. ili na 21. Sve je urodostojni hadisi. Zato kaže, imam neve i mnogi drugi istraživači, Mezheba, ispravno je da se noć Lele Tulkader iz godine u godinu mijenja. Pa jedne godine je bila 21. Božji poslanji kaže, ovije godine će biti 21. Drugije godine će biti 23. I tako, i mi sada, treba zato da ovih svih deset provedem u Ibadetu. I onaj ko provede svih deset u Ibadetu, on je sigurno potrefi u noć Lele Tulkader obećani su oprost i obećano je da je Ibadet u toj noći bolji od Ibadeta hiljadu mjeseci. Boži poslanik kaže te harra u lejlete l'Qadr, tražite noć Kadera u zadnjoj trećini. A evo je, od noća nastupa. Odnoća noća zavrni televiziju, ugasi serije, pokri, mufida, da memiju sadekom, nek malo i on ohladi do bajrama, uzmi malo musa, fušake, pročitaj što god. Znači, ostavi se malo, hajde to kad, evo ja, nisam plaho zalupan, ali evo ja, čita ugodno mogu bez televizije. Ma idem i ja, reci, bi deset dana bez njega, brate, nek izgori da vidim i ja kako je onim ljudima koji ne imaju televizije. Pa ćeš vidjeti, ćeš mi dosadno, cijeli dan ne znam šta ću radit. Musa, fušak, eto šta ću Kad imaš TV završilo evropsku, pošlo svjetsku, ova serija, ona se remituje, oni golovi, oni i folovi, nikad nimaš vremena. Jel, ugasi šekija. Ne znaš šta ćeš samo od sebe. E, kad ne znaš šta od sebe Musa fušake. Dovi, zikri. Korektni stup uta la ilah illa. Korektni stup uta subhanallah. Korektni stup, nagrade, nagrade. Mi smo te nagrade ostavili. hođama, nekođa, zikri, nek hođa, ide na hađ. Mi ćemo gleda serije i eto ga u džennet. Daj Bože. U svakom slučaju, znači, vraću moja draga, noć lele tol kadere u zadnjoj trećini. I to malo užije u neparnim noćima. Kaže Allah, u posljednog hadisu Tražite noć Lila Drokader u neparnim noćima zadnje trećine Zato ovih deset dana Allah vam dao svako dobro Potrudite se malo da podebljate svoje ibadete <clears throat> I ja zajedno sa vama e, Vidite sad, ja ovdje imam 48 listova, da vam to ispričam Ja kad bi to vama pričao, ne bi do Sahura mog završiti Zato ćemo skratiti srezat odrezem mi ne volimo ništa plaho što je dugo pogotovo kad se vaji. Nama utakmica 90 minuta nikako nije duga. Sad pa sad proleti. Ali va sluša 15 minuta, već sve preko 15 minuta svi razgledaju gođel pokisni sino, đe je, šta je? Jeli počela utakmica? Jeli dnevnik počeo i tako. Zato nećemo plaho dugo. To vi sad do sad 15 minuta mojte broja, to sad počnete broja 20. E! Eh. Braću moja draga, ovo je tema koja se vezuje za Ramazan i izvan Ramazana. Jer zašto ja namjenski nisam tijel da više govorim o Ramazanu zato što se o Ramazanu sada svugdje sluša. I na televiziji, i na radiju, i po džamijama, i po hudbama, i po knjigama, i po lecima. Ja želim ako Bog da govorim jednoj općoj temi koja je vezana i za Ramazan, ali ima i tekako veliko mjesto u životu čovjeka nakon Ramazana. Velik broj ljudi, braću moja draga, Ima pogrešno ubjeđenje Da je vjera islam skučena samo na džamiju Zato u nas kad kažeš dobar, kaže onaj muslima Što je dobar? Pa kaže, klanja pet vakata Ot će ukrast, to će slaga, to će prevar, to ne dobar, što? Klanja Zato što mi vidimo islam ne ovako, ovako Skroj samo kroz ovu malu rupicu ovdje